Godmorgen og velkommen til ugens sidste udgave af Jørgen Vester Morgennyheder. Det er fredag den 2. juni, og her til morgen starter vi med en historie om det amerikanske gældsloft, der nu er blevet stemt igennem kongressens andet kammer. Vi skal også høre nyt om udbuddet af lejligheder, der er faldet de seneste tre måneder. Og så slutter vi af med at høre fra Sydbank, der forudser, at der kan være stuffelser på vej inden for amerikanske aktier. Du lytter til Jørgen Vester hedder Mit navn er Laura Nørkær Seligvand. Natten til fredag dansk tid er aftalen om at suspendere det amerikanske gældsloft blevet stemt igennem senatet. Det kan man læse hos flere internationale medier herunder Bloomberg News. Aftalen er allerede blevet godkendt i kongressens andet kammer, repræsentanternes hus, natten til torsdag dansk tid. Næste og sidste skridt er, at præsident Joe Biden skal underskrive aftalen, inden den kan døres til lov. Det ventes at ske i løbet af fredagen. Investorer og analytikere har fulgt forhandlingerne omkring gældsloftet nøje. Hvis politikerne ikke var nået frem til en aftale, ville USA ikke have pengene til at betale sine regninger fra begyndelsen af næste uge. Og det har spredt en nervøs stemning på de finansielle markeder. Er man på udkig efter en lejlighed, er der i øjeblikket ikke mange at vælge imellem. Gennem de seneste tre måneder, fra start marts til start juni, er der sket et fald i udbuddet af lejligheder på 4 procent. Det viser friske tal fra boligsiden, hvor man kalder udviklingen for usædvanlig. Boligøkonom og kommunikationsdirektør hos boligsiden, Birgit Dejls, siger. Forårsmånederne er typisk der, hvor boligmarkedet vågner op efter vinterdvalen, og hvor der kommer væsentlig mere aktivitet blandt både sælgere og købere. Derfor ser vi normalt også en stigning i udbuddet af boliger igennem forårsmånederne, men for lejlighedernes vedkommende er udviklingen gået i den modsatte retning i år. Ifølge boligøkonomen kan udviklingen blandt andet forklares med, at ejerlejligheder er den boligtype, der er tættest på at have nået udbudsniveauet som før corona. Hun siger, det lader til, at lejlighedssælgerne har haft brug for ekstra betænkningstid efter nedgangen i aktiviteten i efteråret. Og selvom vi i de seneste uger har set en mindre stigning i antallet af sælgere, bliver der samtidig også solgt flere lejligheder, og derfor vokser det samlede udbud af lejligheder ikke. Der er med andre ord god plads til flere lejlighedssælgere på boligmarkedet netop nu. I takt med, at en strammere amerikansk pengepolitik slår igennem i den amerikanske økonomi, kan der være skuffelser på vej. Det skriver Sydbank i en ny aktieanalyse. Her skriver banken. Vi hælder til, at renterne forbliver højere i længere tid, end investorerne her og nu forventer. I takt med, at den strammere pengepolitik bliver mere synlig i økonomien, er der risiko for indtjeningsstuffelser snarere end det modsatte. Dog mener Sydbank, at de amerikanske virksomheders vækstprofil trækker op i den samlede vurdering, og at denne indtjeningsmodvind vil ramme de europæiske virksomheder hårdest. På trods af, at de amerikanske aktier i Sydbanks øjne er bedre rustet til at klare potentielt modvind end de europæiske, så vurderer Sydbank stadig, at de amerikanske aktier vil levere et lavt eller negativt afkast i de kommende 12 måneder. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk også at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast. God video, når du kommer så langt, og tak fordi du lyttede med. Thank you.